A kerítés mentén akácfák sorakoztak, letörött ágak, felhántott kérkű törzsek jelezték, hogy olykor bizony kemény sanyargatásokat kell kiállniuk. Kopogó karmokkal rohant, rohant, és egyszer csak a szeméttelepen találta magát. A szak fordította arra, mert már alig bírta. Megérezte a rothadás az elmúlás szagát.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 hogy ugyanezt a róka ajkaival is megtenné. Bebújni az idegen száj belsejébe, a fogakat megszámolni, a garatig lecsúszni. A lényeg, hogy egyre beljebb és beljebb kerüljön. A látomások bősége leterítette. Szerette a hegyesorú alomszagát. Emlékeztette valamire ez a reszketeg illat, talán a kölyök korára.